Eh, hukumu ya TV na miziki nyumbani masale kwa wazi TV ni silaha ambayo iko na ncha mbili mtu wakitumia vizuri inamnufaisha anaweza yani kuweka CD mfano za muhadara anaweza kutumia eh, ukaangalia dish mfano zile ambazo ziko na ziko na ama channel ambazo za kuwafaidisha waislamu ukaitumia vizuri lakini asilimia kubwa ni ufisadi asilimia kubwa ni ufisadi hata yule ambaye anasema nataka kuona habari huwezi kuona habari hadi mwisho ukasalimika uka na kuona uchafu mambo ni mengi ya ofisadi kwa hivyo e, mtu awe ni mwenye kuchunga sana na miziki pia iko miziki nyumbani au sehemu isiyokuwa nyumba pia vile vile ni haram Miziki ni qur'ani ya shetani qur'ani ya shetani ni miziki e, kwa hivyo inavutia ina mtu ni ni kilevi ulevi na, Watu wanashuhudia kwamba hata wakati mwingine haujui lugha ile mziki lakini moyo wako unafanyaje unalainika tu. Haujui lugha mtu anazungumza yale lakini moyo unafanyaje unalainika, moyo na unahisi una raha. Kwa hivyo moyo wako kama haisi raha na Qur'an basi itahisi raha na nini? Na eh, Qur'an ya shaitan wallahu alam